чи бачити нікому. Сіної дрова не охоронялись. Відразу ж за тим пологим поворотом починався доволі крутий підйом. Паровозик відчайдушно напружився, але вагончики ледь ледь повзли. Ну, паря, вперед. Добігли до колії. Бугор спершу підсадив Костю у відкритій двері вагончика, потім підтягнувся на руках сам. Влаштовуючись зручніше на тюках запиленого сіна Костя ненароком видихнув. Чавонка? Що? Чавунка кажу, тату сказав накатаєшся. А як же накатаєшся дай нам, Господи, тільки ноги в стайги винести. Розділ дванадцятий. У БІГАХ З товарної станції пощастило вислизнути без пригод. Потім довго кружляли околицями переважно одноповерхового міста. Поки в глухому провулку Богор, зорієнтувавшись, не розсунув дві дошки в підгнилому паркані і не проліз до знайомого подвір'я, Знав дядько Володя всі блатняцькі хавіри від Пітера до Мурманська. Скрізь міг розраховувати на допомогу. Затаїлися за хлівцем і довго вичікували. Аж ось із почорнілого дерев'яного будинка Вискочив довгов'язий худий чоловік і побіг у скособочений нужник. На виході з нього дядько Володя прихопив мужика ззаду за плечі і лагідно тихо промовив. «Лапоть, це я! Не бійся!» Довгов'язий відсахнувся, як заскочений заєць. Після короткої паузи охнув Володька і кинувся незграбно обіймати прибульця. У його хавірі втікаші для початку й отаборились. Кості було наказано не потикати носа на вулицю, відсипатись і від'їдатись картоплею і квашеною капустою. Дядько Володя, переодягнувшись у чуже шмаття, вирушив до міста. Вимальовувалась така картина до лінії фронту щонайменше тисяча кілометрів. Податися можна за Урал, в бік Алмати значно важче. Патрулів у місті хоч греблюгати, бо в найближчих таборах відбулось декілька відчайдушних утеч. Варто було зачекати певний час, дістати надійні документи, а потім уже рушати. На все те потрібно було чимало грошей. Звичайно, коли тобі світить вишка, діяти потрібно обережно і напевно. Але злодія законника не варто вчити, як дотриматися щеного принципу – гроші ваші стануть наші. Діяльний дядько Володя ніколи не був харявщиком і питання поставив руба. Ви мені покажіть угодоване курчатку, а вже я його обскубаю як слід. Хе-хе-хе, похитав головою лапоть. Тепер продихнути не дають. Тобто, майже дратівливо скинувся Бугор. Мусорів аж кишить, патрулі, облави, перевірки. Наскільки толян болотний був заповзятий і той загримів. На місці розстріляли. Не гунди, як казав один знайомий революціонер. Без дійстві смерті подобно. Кажи, кого? Та є тут одна сімейка. Лікар, майор. А прізвище у нього, між іншим, Полубухарін. Ну так, був би Бухариним, в момент розстріляли б. Цілком можливо. Але Кент буржуйський, Грошей кури не клюють. Дивно, звідки вони у лікаря? «Розвідка на чорному ринку», – донесла. «Зараз я тобі обрисую ситуацію». І що конкретніше лапоть обрисовував, тим більше Володимир Іванович зацікавлювався, він нутром відчував – справа виграшна. Військовий лікар Полу Бухарін вів цілком звичайний радянський спосіб життя. Віддавав усього себе роботі, опікувався центральним зяківським розподільником, що за 15 кілометрів від міста. Зовні худорлявий, непоказний, непримітний, наче видоблений морозом і вітрами. Вдома з'являвся лише опівночі, і то не завжди. Проте він не виглядав стомленим. З начальником-морфіністом він ладив душа в душу і мав чудову можливість відсипатись на зареті. Енергійні рухи, нематошливий колючий погляд, бадьоро-іронічний настрій. Дружина така собі пампушечка, руб'яна, доглянута, з вихилясами – на фортепіано грає. Робітунька не з важких, бібліотекар. Отож, вона і крутить-вертить, упевнено заявив Лапоть. Через посередників золото продає, коштовності, частенько ліки, продукти дорогі купляє, мотлух, панчішки там, фільдеперсові, шубку з куниць. Цікаво-цікаво, кивав головою Володимир Іванович. Може, вони скарб знайшли? Ага, в комені, хмикнув Лапоть. А тепер, ну, до диспозиції а диспозиція хрінова з похмурній лапоті. Дядько Володя уважно слухав і, здавалось, розважливий скептицизм старого другана тільки розпалював його. Та ось запал змінився роздумом. Дуже для пограбування незручна квартира. Барачного типу, довгий одноповерховий будинок центральним входом на торці дивився прямо у вікна курсантської школи НКВС, розташованої через дорогу. Будинок наскрізь пронизаний темним тунелем коридором, по обидва боки якого квартири, на той час солідні, двокімнатні, і у кожній найвищий шик – умивальник з водопроводом. Цегляний, недерев'яний будинок виявляється був елітним у цій глушині. Зводився з розрахунку на командне офіцерство і міське начальство. Це вже потім для них відбегали єдину в місті триповерхівку з усіма вигодами – з каналізацією і центральним опаленням. А в цій будівлі в кожній квартирі стояла солідна піч, яку топили для тепла і використовували для приготування їжі. Втім, існувала загальна кухня, де кожна сім'я мала свій стіл і на ньому керогаз чи примус. Але це, як кажуть, більш літній варіант. Попри те, що елітність будинку сильно поменшила, теперішнє населення не додавало Володимиру Івановичу гарного настрою. У будинку ще мешкали сім'ї двох начальників командира пожежної частини і військома, а також зі своїми чадами головбу залізничної станції, завідувачі дальні, райвиконкомівський працівник, завгар, згаданий медичний майор з дружиною і решта, шушера, якісь тиловики-постачальники і заводський касир.